kommer till avsnitt 16 av Stickodas podcast. Hej, Eddie! Hej, Maria! Vad gör du? Ja, jag sitter ju här och spelar in podcast tillsammans med dig. Ja! Ja, idag är det väldigt speciellt när vi förstår ni allihopa, för idag är det första gången som vi inte sitter under samma lilla koja. Vi är faktiskt inte ens i samma land idag. Nej. Nej, vi provar att spela in på Skype helt enkelt. Teknikens under. <laughs> ja, Ja, så det var lite svårt att få ihop tiden den här veckan. Mm, och det var faktiskt till och med så att vi tänkte att äh, ska vi ta en liten semester, men nej, det är ju så och roligt att spela in på podd så vi vill inte ha någon semester. Nej, det kan vi ha när de andra spelar in istället. <laughs> ja, exakt. Då <laughs> vi kör, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om våra djupaste hemligheter. Mm. -hmm. mm. Ufon. Ja, och inte nog i vi ska också prata om våra stäscher. Ja, de som växer och växer. Ja. Så vi ska riktigt blotta oss idag, men vi tänker bjuda på det. Precis. Ja. Vad har du gjort sen sist? Ja, det har ju varit midsommar eh, nu. Och Jag var ju på jobbet på midsommar, firade både midsommarafton och midsommardagen och... Midsommar andan dagen kan man säga så. Hur <laughs> <Jag> visste. <laughs> men vi hade det jättetrevligt. Vi som var där och vi hade midsommarkransar och vi tog mycket jordgubbar. Och... Ja, men det var, det var trevligt ändå var det. Ja, vad kul. Så, ja. Ja. Vad gjorde du på midsommar? Jag var med min sambo och hans syster och hennes man mm. eh, hos, hos deras eh, föräldrar, eller deras föräldrars hus var vi, och de var inte hemma men vi var där och firade, det var en ganska lugn missommar, men det blev sill och potatis och snaps och, och regnet kom lagom till sista snapsvisan, och, så vi klarade i alla fall att sitta ute så det var, det var härligt Men det låter riktigt härligt det ja. kanske är lite av att Nej Men du bli. hade ju en, en examen också i. Ja öppet. Berätta C25k Jag klarade mitt 5k Så jag sprang 5 kilometer Och det, det var ganska jobbigt Just midsommar För det, det var jättevarmt Och det var jättetryckande Luft och men det vet ju du. Du var ju också ute och sprang som midsommar. Ja, och jag vet precis hur det var. Alltså, att du klarade de fem kilometrarna i de förhållanden är imponerande Det var verkligen 27 grader och jättekvavt. Ja. Så att, all cred. Tack. Du är snäll. <laughs> Har du några nya mål nu då? Jag funderar på att gå på 10 Åh. Oh. Jag funderar på det. Men för jag, ty jag tycker om den grejen med den här appen att den säger att idag ska du göra springa så långt och idag ska du göra det för jag klarar nog det bättre än att bara ge mig ut själv för då är det så lätt att man känner att nej idag var jag inte riktigt i form idag mm. orkar jag inte mer liksom. för så har det varit nu sen midsommar, två, de två gångerna jag har varit ute så har jag känt liksom, jag, jag tar inte ut mig på samma sätt Nej, men då är väl det väl ett bra mål mm. Jag... Du och jag ska gå ut och springa någon gång också. Ja, vi får göra det på Öland. Ja, bra idé. Då måste man ju ändå Fack... in och springa. Så. Ja, vi ska ner löpskona. Ja, absolut. Vad roligt. Ja. Jag var faktiskt ut och sprang idag. Och, ja, det var första gången som jag sprang. 12 km det är ju min vanliga runda om man säger. Men det var första gången jag klarade 12 km på under 5,30 tempo per kilometer. Jag sprang på 5,29 i tid. Det är ju helt otroligt ja, Det härligt känns det Speciellt eftersom det här bara är tredje gången Som jag är ute och springer så jag kommer från Malaysia Ja det är riktigt imponerande Men 12 km hur är den i Alltså är det väldigt backigt Nej den är inte så backig Grejen är att det egentligen inte är 12 km det är 8 km Men jag har 2 kilometer dit och 2 km hem också ja ja, ja Så att det är ganska bra Den är inte jättebackig Den har några backar Ja och jag springer den oftast åt uppförshållet. Det finns ett håll som är lite mer nedförshåll också. Men äh, jag föredrar äh, det, den faktiskt. Mm. För är ju Skatos väldigt, väldigt backigt. Mm -hmm. Ja, fem kilometer i Skatos är ju otroligt backig. Jag vet mm. när jag träffade varvet att jag sprang ja, med 12 kilometer då. Eller jag sprang två kilometer dit och sen åtta kilometer. Och sen sprang jag upp direkt på fem kilometer. Och sen sprang två kilometer hem. Mm. Det var verkligen avsluta med den femman i Skatos var riktigt eh, hårt alltså. Ja, vi sprang åttan tror jag, sist. Mm. Och, men det var, det, att, det var lite dåligt skiltat. Mm. Så vi sprang fel och vi hamnade uppe där på Vad heter det? Brudöremossen, mm. den här motocrossbanan. Mm. Inte på, nej, mountainbikebanan men. Mm. Det var väldigt högt <laughs> upptid. Ja. Så jag gillar inte riktigt Skatås. Jag tycker det är så himla backigt. Ja, ja, som sagt. Jag hör, de har ju en 18 kilometer också. Den här hade varit kul att prova. Ja. Men kanske ja, inför nästa års Göteborgs kanske. Precis, då har man ingen återvändo sen. Nej, nu sprang jag ju bara 16 inför det här året. Så det kanske var lite, lite jämfört. i gick bra då, men. Bara... <laughs> Men ska vi gå över på lite stickerrelaterade saker kanske? Det tycker jag absolut. Mm. Du, vad sticker du på just nu? Just nu så sticker jag jättemycket på min kashmirkofta. Den som jag kallar för X1. Och jag pratade ju om det förra avsnittet att jag var väldigt sugen på att få den. Och det är verkligen en riktig lyxstickning. Alltså det är 100% kashmir och jag sticker med mina signatures och... Ja, det är verkligen en dans. Garnet bara flyter omkring. Det är mm. helt fantastiskt. Eh, och det är faktiskt inte mycket kvar. Jag har faktiskt bara knappkanten och en mudd på armen kvar. Mm. Mm. Härligt. Så jag tror bara man behöver bestämma sig. <laughs> ja, men hur är det att sticka med det garnet och två trådar? Är det... det går faktiskt jättebra. Det delar sig inte alls utan det vill gärna gifta sig... Eh, väldigt mycket faktiskt det, mm. det som jag stickar det är ju en det är en cashmere lace weight eh, mm. från eh, ja, vad kan det vara det är ett italienskt är det inte samma som man gjort angorett. kanske det är det jag vet inte, jag vet inte. Är det så bland... för jag har för mig att när, om man ska lägga till den här angorett, eller tantkoftas angorett på mm. Ravelry så har jag för mig att den loggan är likadan okej okay. Ja, det det men jag vet inte om det är samma. Det låter det är ett jag... Och ett M och ett A. Ja. På den. Kashmir doppio. Merina angora. Filiati står det på den. Ja. Friens i Italien. <laughs> ja. Nu är det på mitt sista nystan. Men jag tror att det kommer räcka. Ja. Jag var lite orolig för hon hade ju bara fem här När jag köpte det. Det var ju på, eh, på Syvier jag köpte det. Just det. Mm. Ja, så det sticker jag på. Och sen har jag faktiskt eh, repat lite också. Men mm. På den Reavington Call som jag pratade om förra året, jag skulle repa. Eh, för jag är inte bestämt med, jag tycker ju så mycket om den. Eh, det är bara det att jag vill gå till galet. Vi ska få lysa ännu mer i något annat. Det har varit kul att sticka en hel koffta. Ja. Mm. Men har du hört någonting om hur det blir ifall man repar upp det? Om det tål det? Nej, det vet jag faktiskt inte. Det kanske jag ska fundera på. Jag kanske ska ta och skicka iväg ett mejl till Tante Kofta och höra. om hon mm. kanske också om hon är... Eh, hur, hur, det, hur det beter sig i en kofta. Mm. Det vet jag inte heller. och Hur det blir att sticka med bara silke. Nej, för det har jag märkt av i flera tillfällen. Om det har varit eller bara garn med silke i. Att det blir mm. ganska tråkigt liksom, med tiden. Mm. Det mattas av och det blir mm. inte något. Men det blir vad ska man säga? Det är nästan som att det går av, tycker jag, i trådarna. Är liksom nu, lite... nu är det i alla fall jättefint som det är nu. Men det är svårt att veta hur det kommer att bli sig sen Men Det är en bra idé jag kanske ska höra mig för innan jag bestämmer mig där. Mm. Men mm. det som har hjälpt är i alla fall eh, den här Bollywood-koftan. Den handspunna som jag håller på med i måsstickning. Mm. Eh, och det pratade jag också om lite. att Jag visste inte riktigt. Jag tycker att kroppen är lite för... Jag sticker ju den A-linjeformad. Uh -huh. Men den är lite för lite utsvängd tycker jag. Okay. Så att jag känner att det är lika bra att repa upp kroppen. Och, ja, men jag kommer inte bli nöjd annars helt enkelt. Nej, då är det bättre att repa upp. Ja. Så jag är nästan klar med båda ärmarna. Mm. Och nu är det bara kroppen kvar <laughs> i uh -huh. andra sidan. Ja. Du då? Har du avmaskat något sen sist? Det var ju några avsnitt sen nu. Ja, eh, jag har avmaskat min... Eh... Min Lombard Street Cardigan. Som den heter nu då. Mm. Den här koftan som jag håller på med. Eh, ett nytt mönster. Så den, den är avmaskad och klar. Och mönstret var klart innan koftan var klar. Så, <laughs> det var väldigt effektivt. Ja. Så, för jag tog ju genvägen och skickade den till en tech Den här gången. Just det. Och det var jättesmidigt. Så... Så jag hade ena ärmen kvar när jag skickade det till henne. Mm. Och så då räknade hon igenom allting och rättade det åt mig under tiden. Jag gjorde klart ärmen och så. Och sen var det bara att publicera det. Mm. Om vi jobbar med att skicka till och till och att ha en teststiftning en gång. Vad, vad skulle du säga är fördelar och nackdelar? Det är en jättefördel alltså, att skicka det till en, till en sån. För de, alltså hon är ju jätteproffsig och jätteduktig och... Sen har ju hon, hon lägger ju ner väldigt mycket tid på språket och hur man uttrycker sig och mm. sådär. Som att man är konsekvent med brittisk stavning och amerikansk stavning och Just det. sådär. Det är sånt som vi inte riktigt tänker på. Nej och jag vet själv där jag satt och skrev en gång ett sånt ord som kollar mm. att det stavas både olika på brittiska och på amerikanska och vad ska man välja egentligen? Mm. Så att du följde över jättelänge. Så jag kan tänka mig att det är verkligen en, en, en, en härligt att få någon som bara ordnar med sånt åt en. Ja, ja visst. Och, nej, hon är väldigt duktig. Och jag förstår inte hur man kan räkna igenom ett mönster. Liksom. Mm. <laughs> det är jätteimponerande att klara mm. av det. Mm. Men det var jätte jättebra och jag fick, fick lära mig jättemycket saker av henne också mm. och, men jag kommer absolut att anlita henne fler gånger mm. så hur så, är det, roligt ja, hur ur kommer det sig att du valde just det namnet på koftan det är väldigt långsökt mm. <laughs> jag försökte komma på den dels alltså en kofta som har ett flätmönster mm. som går längs, det är som är sjalkrage kan man säga mm. och så är det flätmönster hela vägen, runt nacken och så ner och då tänkte jag så här på The Cables och så tänkte jag på Cable Cars som finns i San Francisco och så mönstret slingrar sig och det finns en väldigt, väldigt slingrig väg där som heter Lombard Street så då fick den heta Lombard Street mm. <laughs> så långsökt Ja, men jättehärligt namn. Jag, jag gillar att du ändå använder så här. Ja, men du inspireras av platser du besöker och så, och så skapar du därefter. Det är liksom som den här key KT som du har gjort. Ja. Det är också jätteroligt att, det liksom, ja, att den är döpt efter någonting som, som, du, som finns och som du har sett och blivit inspirerad av. Ja, det var faktiskt väldigt roligt med den. För att eh, Siesta key ligger precis i närheten av den här ganaffären som jag pratat flera gånger a good yarn i mm. Sarasota. Och rätt som det var så såg jag, jag jag har gillat dem på Facebook så då fick jag ett meddelande liksom, genom den då att de har startat en nittalång med den. Ja. Bara, bara för att de de tycker väl att det är kul och att den har det namnet. Ja. Det var Det var roligt. Mm. <laughs> så det var kul. Speciellt också eftersom du Tycker så mycket om den färden. Ja, precis. Jag var tvungen att, att skriva till dem och ge mig känna. Ja. Jag var faktiskt inne hos er i påsk. Mm. <laughs> ja, det var kul. Sticker du på något annat då? Jag börjar på en ny tröja. En Flerfärgsstickad Strickad? <laughs> en flerfärgstickad tröja. Eh, som också är ett eget mönster. Och den kommer från eller själva mönstret har jag liksom tagit från ett tak ett innertak på ett museum mm. eh, som jag var på i påskas och eh, direkt när jag såg det så såg jag att det här måste ju bara bli ett mönster, för det var så himla fint och då har jag suttit och skissat lite på det och sånt där och försökt få det bra med de här floatsen eller de här Just det. Mm. så man får inte ha för långa repetitioner nej och sen till slut så var jag, var jag hos Petra på Magasinduett. Och försökte komma på vad jag skulle ha för färg på garnet. Och så hittade jag den här bruna, riktigt jättefina rödbruna färgen. Så jag köpte den ihop med vit bottenfärg då. Så jag har börjat nu nerifrån och upp då sticka den. För jag, jag har inte riktigt bestämt hur jag vill ha om jag vill ha raglan eller... Vad jag vill ha för ärm då. Så mm. jag tänkte att jag börjar nerifrån istället. Så kan jag fundera på det under tiden. <laughs> för jag, det är möjligt att jag vill ha rak också. Att, att jag bara minskar för ärmarna. Okej, okay, ja. För, för med raglan så försvinner ju väldigt mycket av mönstret. Och jag vill inte bryta av mönstret. Mm. Nej. Men äh, det är ett ganska stort projekt. Ja, det är klart. Det är samma som i myckoklänning, men shit vad härligt när det är klart. Mm. Fast det här är ju inte alls som din myckoklänning heller. För att du, den sticker ju på två, var det två och en halv. Ja, två och en halv, ja. ja. Jag håller mig på tre och en halv och dubbelt gal. Det är ändå stickningen över hela. <laughs> Ingen klänning. <Nej>. ja ja, <laughs> ja, ja. <laughs> <Jag ser. laughs> Så ska vi gå vidare? Ja, men det tycker jag. Det är väl dags att börja prata lite om temat. Ja, Jaha, temat är ju då ufon och garnstärser och jag tänkte att du skulle börja prata lite om det här med ufon. Ja. Och vad är ett ufo då egentligen? Jo, det står ju för Unfinished Object. Och det är alltså ett projekt som av någon anledning har blivit liggande. Och inte avslutats, eh, avslutats helt enkelt. Inte på något sätt övernaturligt. Nej, inte övernaturligt. Däremot så är det lite rolig parentes. Det här avsnittet heter ju Area 51. Och det där stället där man har knutit in alla sina bortklumda UFO. Det kallas mm. för Area 51. Ja. Det är så himla roliga. Verkligen, så fyndigt. Riktigt fyndiga. Ja, eh, nej, men sen så finns det också... Något som kallas för whips Och det är ju Work in Progress. Och ett UFO och ett WIPs är ju inte samma sak egentligen. Nej. Typ whipp är ju typ som, annan som min kostar nu då. Den är inte klar. Men den, jag arbetar ju ständigt på den. Så den är inget UFO. Nej. Var tycker du att gränsen går där egentligen? Oj, det är ju jättesvårt att säga. Jag tycker nog att det har blivit ett UFO när man liksom... Jag vet inte, man har ändå lagt den inom kåsen någonstans. Och man har Glömt av den. <laughs> ja, lite kanske glömt av den. Eller, eller har liksom ingen intuition att jobba på den just nu. Det är jättesvårt. Det är en gråzon. Kanske när man har bytt ut stickorna. Ja, det kan det vara. Man har, har skrivit av till ett <laughs> <Ja>. annat projekt. <laughs> Precis. Det skulle nog kanske kunna vara något sånt. Ja. Men... man glöm... Alltså jag glömmer ju av jag funderade lite på det här nu innan. Mm. Vilka jag har. Och det, det är inte många jag vet. Mm. Egentligen att jag har. Men hur många har du då Maria? Kan inte du berätta om dina UFO? Eh, Okej, okay. nu låter jag ju lite ego när jag börjar med att säga att min mammas PC. <laughs> den är ju ett UFO. Så den är väl lite på gränsen då Nej, det tycker jag inte. Kan du inte det? Nej, den ser jag som ett UFO. Okej, okay, ja. Ah. Jag har ju inte stickat på den sedan ni kanske... Mars ja, Nej, du, nej du är, inte ens Mars nej, är det. Ja. Och sen min mammas pergola <laughs> Också Och Ja för, för, Saken var att den var egentligen till mig från början Men sen så märkte jag att jag hade gjort en repetition för mycket mm. Så det blev en large istället Och då tyckte jag att Mamma kanske blav den ja. Men då hade jag redan kommit på något annat Att sticka på Så mm -hmm. den blev ett ufo då också men sen har jag mycket mycket här vantar och strumpor mm. också. Som ligger och dräller lite här och var. Hur mycket då? Jag vet det, faktiskt <laughs> inte. Men kanske två, två strumpor, inte två par. Men två, två strumpor och ja. kanske två, tre vantar kanske. Mm. Som är en. Mm. Det är aldrig något UFO om, man, om, man, om jag är på nummer två. Men det är just det där med att börja på nummer två. Okej, okay, du lider lite av second sock syndrome. Oh ja. Oh, ja. Det får inte vara sånt som repeteras. Nej. Liksom. Mm. Och sen minna anukelin, den blev nog ett UFO redan samma kväll. <laughs> du har du bara stickat på den en gång eller? Ja. Och då var jag faktiskt rätt energisk ändå och stickade hela kragen om man säger så. Mm. Och sen så började jag med ökningarna. Mm. Och så kom jag ihåg att jag gjorde någon ändring på min andra nanok. Mm. Med ökningarna. Men jag kom inte på hur jag gjorde det. Mm. Och sen så lade jag ifrån med den. Och sen så kom jag på att mina händer är ont. Mm. Så att, sen har den blivit ett uffo. Det är rätt bra till exempel när jag var i Malaysia. Och så på den här linklänningen. Då kommer man ju till de här varven som har. Nere på kjolen. Och det är typ 400-500 masker. Mm slätstickning och så här. Hade jag varit hemma då så hade det ju lätt blivit ett ufo. Ja, det är väldigt bra att bara Där. ha en stickning som man kan sticka på. Ja. Jag körde mycket på det när jag var på min bohuskofta. När jag åkte upp till Norge så tog jag bara med mig den. Och så För att annars skulle jag aldrig bli blivit klar med den. Men... Men vad har du för ufo då? Ja, eh, jag skulle väl säga att jag har amen, tre work in progress och det är ju den här svarta kashmirkoftan, den handspunna koftan och de här misoni som jag pratade om förra avsnittet som jag lagt upp det är mm. sådana saker som jag faktiskt stickar på eh, och sen så kanske jag skulle till och med vilja räkna filten till work in progress för det blir ändå ruta här och då liksom, det är inget mm -hmm. som ligger eh, men då kanske den här Rivington kaulen ändå är ett utfall för att jag har inte stickat på den på kanske två månader. Mm. Eh, och det är för att jag inte riktigt har bestämt hur jag ska göra. Nej. Eh, men om vi går in lite mer i, djupare i UFO-högen. I <laughs> så har jag ju en Echo Flower Show mm -hmm. som jag startade i augusti förra året. Ja. Och den hade jag med mig när jag skulle upp och vandra i Kebnekaise fjällen. Just det. Och det var för att jag ville ha en ganska avancerad stickning som inte vägde någonting. Som ändå kunde ägna med åt där liksom. Och det, jag, jag tror jag har är ungefär 60% av den. Ja. Men jag tar stickat på den så jag kommer hem från Kebnekaise. <laughs> du får spara den till nästa gång du åker dit. Ja men jag tror det. <laughs> Sen så har jag en kisera kofta. Ja den påbörjade också i augusti förra året i fattigskogen. Mm. När jag var på stickläge. Och där har jag stickat fram- och bakstycket. Och börjat ta av för... Alltså man stickar fram- och bakstycket i liksom. ett Och sen så ska man minska och ta av för axlarna. när Man börjar på ena sidan och sen på andra sidan om man säger. Mm. Och där blev jag osäker när jag tog av för axeln om den kanske var för kort. Mm. Och därför så tänker jag, nej men jag låter den ligga lite så får jag tänka hur lång eller kort jag vill ha den. <laughs> så jag tror att att jag kan plocka upp den nu för jag är någonstans i axelminskningarna och jag tror inte att jag har skrivit ner var så. Jag får nog ändå dra ner den till, ja men till själva innan minskningarna börjar. Mm. Sticker därifrån. Men den ligger jag verkligen ha kvar. Jag tycker det är en fantastisk fin kofta och jag sticker i så här senapskul, riktigt härligt tjockt garn och Alltså, vi, jag stickar den på femmer. Det går ju fort. Det är ju ja. ett lätt mönster. Och, ja. Jag ska nog ta tag i den faktiskt. Ja, det tycker jag. Mm. Jag började ju faktiskt på den en gång. Ja. Men det var väldigt tidigt i min stickkarriär. <laughs> men, <laughs> men jag gjorde det jag brukar jag göra oftast istället för att det blir ett UFO så repa upp det. Okej. Okay. Mm. För ibland kan jag bara bli ledsen åt det. Att det liksom är ett ufo. Så då ibland har jag såna dagar när jag börjar repar upp. Mm. Jag tyvärr så är jag inte klar med min infolista. <här> inte? Nej jag har några saker i <här> okay. Det är en barnkofta som jag påbörjade till min kompis lilla pojke. Som han skulle få när han var sådär ett halvår. Och han är typ ett och ett halvt år nu. <här> så den passar inte riktigt. Och det som är så töntligt med den det är att jag har stikat hela koftan. Och jag har stickat knappslån. Men så blev jag inte nöjd med knappslån. så att jag har plockat upp för få masker. Och det därför det har ändrat ihop sig lite. Så det enda jag behöver göra det är att jag ska repa upp den. Och sticka om knappslån. Och sen se på knappar. Men det gör ju du på en kväll. Jag vet. Men alltså jag fattar inte om jag inte har gjort det. Och det här var liksom i juli förra året jag började på den här. Ja. Så att ja. Och sen har jag mitt allra äldsta UFO. Så alltså jag är 3 maj förra året. Okej. Okay. Och det är min rummullsryggsäck. Ja, men den har du ju pratat om innan. Ja, och jag har jobbat på det. Jag gjorde ändå ett försök när vi var hemma hos dig för ett tag sedan. Då satte jag och stickade axelbanden på den. Aha. Den är också så här, den är egentligen klar. Alla bitarna ska monteras. Och sen så ska jag ja, men sticka lite till lite högre liksom i själva innan locket ska sättas på. Mm. Så det är bara det som är kvar. Och den tycker jag är så otroligt fin. Så jag vill ju använda den nu i sommar. Ja, precis. Mm. Så jag tror faktiskt nästan att jag ska bestämma med mig själv nu. att Jag måste avsluta ett UFO innan jag får börja på ett nytt projekt. Det är en bra idé. Mm. Och då måste det vara ett UFO från de här listan som jag räknar upp nu. Det får inte vara typ ah, min kashmirikofta. För att det är inte det. <laughs> Om så måste jag avsluta något mer innan jag får påbörja något nytt. Ja, men det låter som jättebra i det. Men det hade väl varit härligt att bli av med en så ryggsäcken vill jag använda. Tänk om vi hade kunnat ha den när vi åkte till Öland till exempel. Mm. Det är varit nice. Kan du ha den som stickväska? Ja. Också? Det är perfekt. En virkad stickväska. Ja. Men varför blir saker ur fond, tror du Maria? Vad, vad är det som gör att du är tröttna på ett projekt? Um, jag, jag tror att det har med två. Att jag, jag måste göra två saker. Mm -hmm. um, härmar mm. det är två och nu, nu får ingen komma och säga testa med det klubb för att jag tror inte på det Nej. det är liksom bara psykologiskt mm. det är fortfarande två stycken långa smala saker som <laughs> ofta stickas på någonting på en rundsticka som dras fram och tillbaks. Uh -huh. Och det är det där jag inte gillar. Jag vill ha strumpstickor om jag ska sticka något. Uh -huh. är är... Jag. Alltså jag har ingenting emot ärmar egentligen. Jag kan tycka att det är rätt mysigt att sitta och sticka ärmar framför TV Eller nu har inte jag någon tv. Men <laughs> för radion eller så. Men det som stör mig mest är att man ofta har en hel jädra kofta hängande från stickorna också. Då, eller från som där. ska slängas runt ja. Uh -huh. Och en kofta är ännu värre. En tröja det, det är ändå lite mer. Det uh -huh. hålls ihop. Mm. Men en kofta. Som håller på att trassla in sig, i sig själv. Mm. Ja, det är jättetröttsamt. Det är en sak. Tummar på vantar. Det är en annan sak. Eller två vantar. Det är också ett problem. Mm. Och två strumpor. Vad strumpor. Mm. Så du att... lider av den. Eh, två, två sjukan helt enkelt. Ja, det, det får inte vara saker som man repeterar mm. så Ett tag hade jag tre tröjor tror jag det var. Där jag bara där jag hade gjort. Typ en halv ärm och sånt på alla tre. Och så det, det har bevisat sig flera gånger om. Vad är det du känner så där att du fastnar på? Alltså, om man ska se till min lista då så, så är det ju... Den gemensamma nämnaren är ju att jag har stickat någonstans. Och så har jag inte riktigt blivit nöjd. Eller jag kan inte riktigt bestämma om den är lagom lång. Eller om jag, mm. den är, om jag ska ta in den mer. Eller om jag ska svänga ut den mer. Eller men det kommer till sådana beslut så blir det så att jag, nej men jag lägger ner den och så får jag fundera på det. Ja. Och där blir det ett UFO för mig. Jo, det där känner jag igen också. <laughs> eller att man inte är nöjd med garnet. Eller nöjd med mönstret. Mm. Något men då, sånt. Ja, men då däremot när jag känner så nej men det här mönstret och garnet passar inte upp då blir det så att jag repar faktiskt rätt. Mm. Då blir det oftast inte ett UFO faktiskt. Nej. Men, ja, men just det här att när man ska ta man känner, ah, är det här verkligen rätt? Skulle jag inte ha stickat ut den mer eller eh, är den lagom lång eller sådana där saker. Mm. Sen så vissa saker, det vet jag, jag egentligen inte varför jag inte... Ja men Echo Flower, den är ju vrålfin egentligen. Det ja. bara för att jag tror att jag såg det som ett vandringsprojekt och sen så kom jag hem och så... Ja, jag vet inte. <skratt> så var vandringen över och då... Ja, det var ju att när jag tänkte ändå på den när jag kom hem så tänkte jag så här, nej men jag är lite leds på att sticka på den nu. Men jag ska ändå sticka klart den till nyår. så att det är ett sånt jättetuntigt svart eh, droppslis. Mm. Det är fansigt, så här. Det var varit fint att ha på nyår tänkte jag. Men eh, ja. Eh, till nästa nyår kanske. Ja. Och den är svart också. Alltså. Mm. Ja. Alltså, har, mm. Det hade nog tenderat mer till att bli ett ufo för mig med. Mm. Ja den här svarta koftan som stickar nu har inte varit något problem. Så länge man sticker i dagsljus liksom. Mm. Men, eh, ja. Nej, men så, ja, det är svårt. Men har du någon utmaning för att bli av med uffonda? Eller hur tänker du? Nej, <laughs> Nej alltså jag, jag är ju väldigt dålig på det. Ja. Jag, men eh, så, gjorde du bli av med tre armar på koftorna? Jag bestämde mig bara för att jag ville ha dem färdiga. Liksom. Eller att jag såg fram emot... Jag såg, vad ska man säga, man såg målet. Så... Ja. Och sen just det vad var så jag det? Jag delade in ärmarna i centimetrar Att si så många centimeter Kan jag sticka på en dag ja. Och så sa jag Den dagen ska jag vara färdig ja, grymt. Och sen Jag tyckte att jag var ganska jag, jag var ganska noga med att dokumentera det här också På bloggen och sånt mm. Nu har jag gjort si så många centimeter. Nu har jag så så många centimeter. Så att jag satt upp en deadline för mig själv för det började jag egentligen med att jag gjorde så för -koftan mm. För att få den färdig. Och sen så gjorde jag så för min vitamin C också. Eller Vitamin D. Jag kommer aldrig ihåg vad den heter. c eller d Ja, det heter den nog. Och det tycker jag funkar bra. Ja. ja, men det låter som en jättebra idé. Alltså just det här att man, det tar inte så lång tid, bara man gör det. Nej, precis. Det var ju som på min kofta nu, den här Lumber Street. Den ena men stickar jag på en dag. Oh, och det är bara för att jag, jag såg liksom målet framför mm. mig. Och, men annars så tycker man att det... Åh, de här, det man tycker inte att det händer någonting. Liksom. Nej. Nej, det är oftast det som är, det är svårt att se, att det händer någonting just när man sticker bara runt, runt, runt på ärmar och sånt. Mm. Mm. Det är lättare när man har lite minskningsvarv. Och bara, åh, nu fick jag minska lite. Eller? Mm. Nej, är har någonting att alla får hålla koll på. <laughs> ja, precis. Mm. Ja, men känner vi oss nöjda med ufo-biten? Ja. Ska vi gå vidare på det andra? Det tycker jag absolut. Vi har ju det här andra som vi skäms mycket över. Vår stash. Ja. Vi skäms väl inte? Nej, klart. Men det kan vara många som gör det kanske. Ja. Men hur skulle du säga att din stash ser ut? Ja, Eh, jag vill bara börja säga också att eh, eh, det är därför vi blottar oss lite nu. För att folk inte ska skämmas. Kom ut och stackar men. Mm. <laughs> det är inget att skämmas över. Nej, absolut inte. Eh, min stash är eh, eh, uppdelad i två delar kan man väl säga. Jag har min, min stora stash, eller min huvudsakliga stash, har jag eh, i en jättestor koffert. En sån stor resekoffert som jag hittat på en lockmarknad. Och där har jag tryckt i allt garn. Och sen har jag sagt som en regel till mig själv att när den är full så får jag inte köpa mer garn. Eller liksom, den får aldrig bli mer full i alla fall. Och det är riktigt gränsen nu kan jag säga. Man får nästan sätta sig på locket för att få igen Men det går, är det är igen. Och sen har jag en liten gammal sockerlåda som står i köket. Och där har jag garn som är i projekt just nu. Till exempel att om, en, om jag stickar på ett par sockor så, eller nu var det då till exempel. Jag stickar en kofta så har jag övriga nystan till koftan i den lådan så att de är nära till hand som man ser. Men då är det nästan ingen stash. Ja. Stash det. är ju liksom ett lager. Ja ah, okej okay då. Då är det stash, jag... mer än en projektlåda. Mm, precis, <laughs> på lista. gång. <laughs> mm. Och sen så har jag faktiskt så att jag går liksom inte in i min... Min koffert sådär jätteofta. Eller liksom, man, den, är, den är inte så överblickbar. För att allting ligger ju i packat i frys. Eller vet sådana sipppåsar där. Mm. Tätt, tätt. Så att jag har faktiskt hela min stash på Ravelry. Och sen brukar jag sitta och kolla. Liksom matcha projektgarn där. Och sen så när jag hittar något bra. Så går jag liksom bara och hämtar i, i kofferten. Det var väldigt organiserat. Ja, så har jag. Men däremot så kan det vara ibland. Att man mm, ställer det här garnet passar ut med det här garnet. Och då får man ju faktiskt fysiskt gå dit och kolla. Mm. Och sen så har jag en ytterligare liten, en liten gömma med så här gamla garner utan banderoll och sånt som jag har fått från mormors garnförråd mm. Ullgarner och sådär Och de har jag inte kunnat lägga in på Ravelry Nej Men de blir bra till vantar och julkulor och sådana där saker mm. Mm. Så så ser min stads ut Hur ser din stads med? Maria? <laughs> um, den Alltså, nu får man ju ha lite i åtanke att jag har haft två hem de senaste tre åren. Absolut. Så jag har haft två olika städer kan man säga. Och jag har aldrig koll på vilken, vilket garn jag har i vilken. <laughs> <laughs> så att jag har ju en här i Oslo. Fast den är inte så stor. Det är en sån här, vad ska man säga, som en Ikea-pappers- under sängen-låda. Mm. En sån. Mm. Eh, och sen så har jag Hemma i Göteborg har jag två stycken sådana här som man drar in under sängen. Mm. En från varje håll liksom. Och de är ju så knökfulla. Och sen har jag liksom lite små påsar sånt som står lite var varstans. Mm -hmm. Och så, sen råkar det smyga in lite i bokhyllor och lite så. Men eh, jag har alldeles mycket och så tänker jag alltid att jag ska göra av med, med en del. Men eh, jag är dålig på det. Men jag, jag borde göra, av mig, eller göra mig av med mycket mer. Man fäster ju sig i det. Alltså man, <laughs> man köper ju det för att man tycker om det. Liksom. Och sen att det inte råkar bli någonting just då. Det är ju för att man, liksom, det tar ju tid att sticka också. Ja, jag känner det, liksom, att jag väldigt mycket som jag faktiskt, om jag ska vara ärlig, kommer jag inte sticka av det. Okay. Jag, jag har tyvärr utvecklat någon form av lite... Ja, jag, jag, jag är nog lite kräsen. <laughs> tror jag, jämfört med vad jag var i början. Mm. Så det är väldigt mycket som jag kanske inte skulle sticka av nu. Och då kan vi lika gärna göra sig av med det. Eller att jag har fått mycket över. För att jag har en förmåga också alltid köpa för mycket garn. Mm. För jag är livrädd för att det inte ska räcka. Och i vissa fall har jag till och med så det räcker till en tror tröja till. <laughs> Fast det är ju i och för sig, ibland har man ju fått också, eller att man... Mm, det är så. Jag köper ju aldrig garn till ett specifikt projekt. Gör du inte det? Nej. Det, eller jag gör det också. Ja. <laughs> Men hitta något garn jag tycker om. Så, så köper jag det. Mm. För att jag kan ha det till någonting. Men sen håller jag mig liksom inom speciella garngrupper. Så jag vet att mm. hitta något riktigt fint garn i sportweight. Så vet jag att jag, jag har så många tröjor på Ravelry som jag vill göra. I sportweight. Mm. Så det springer och... Jag menar det går ofta oftast åt ungefär lika mycket garn ändå. Om mm. man vet ungefär vad det ska bli. Så, så att jag, jag brukar inte ha... De brukar inte vara öronmärkta. Nej. Men du brukar ändå tänka så här att oh, men det här ska nog bli en kofta när du köper. Mm. Ja, absolut. Mm. Förr tyckte jag att det var väldigt jobbigt när jag, jag hade väldigt mycket enstaka nystan. Mm. Jag tror Som. det är ett ganska vanligt nybörjarmisstag. Att man köper så här. Åh det här går inte så fint och det här också. så liksom vill man hellre välja många än att man tänker på vad det ska bli. Liksom. Ja men sen var det också det att jag sticker otroligt mycket halar för. Okay, och då ja. räcker det med ett nystan. Ett mm. nystan till exempel. Mm. Men sen, sen jag blev helt tokig att sticka tröjor och sånt. Liksom. Va, då duger inte de till så mycket. Nej. Att, men det blev väldigt mycket dyrare efter att man blev tokig och sticka tröjor för då blev det istället att istället för att jag köpa ett nystan för att ha till en skal någon gång så köpte jag liksom tillräckligt mycket till en tröja. Så jag har ju extremt många uppsättningar till tröjor liksom. jo, du sa det här om dagen att du kunde sticka hur många tröjor som helst. Jag tror jag uppe i 26 eller 27. <laughs> Men det största problemet är nästan när jag är på semester. Mm. Då handlar det mycket. Mm. För att jag tycker om att köpa garn som jag inte kan hitta på andra ställen. Mm. Det där känner jag igen jättemycket. Och då ja. känner jag också när jag är på semester också. Så här, att nej men, alltså man vill unna sig också typ något. Så här. Men, alltså, till exempel när jag var på Loop i London så hittade jag på ett jättefint handfärgat garn. Som jag, åh jag ska köpa det till en kofta. Mm. Hade jag hemma så hade jag nog kanske tänkt så här, att nej men det är kanske är att köpa sånt fint garn till en kofta för att det blir en väldigt dyr kofta. Mm. Men när man är liksom utomlands så det går det inte att få tag i någon annanstans. Och så tänker man, åh nej men det är värt värd. <laughs> ja, jo men absolut. Och, för jag skulle ju aldrig gå och köpa ett garn så jag vet att jag kan köpa hemma. Nej, inte jag heller. Det, det skulle jag inte göra. Fast en gång ångrade jag mig väldigt mycket. Jag stod och klämde på Cascade Eko. Mm. Eller vad det heter. Ja. Och då tänkte jag, men det kan jag köpa hemma. Det behöver jag inte dra med mig härifrån. Nej. Och sen har jag inte hittat det. Nej. igen Och då, sånt är ju lite tråkigt. Ja, verkligen. Då skulle jag köpa det där. Jag och när jag var Eller när jag beställde för min bussassist. Och det behövs bara två härver till en hel tröja. Jag vet. Det är jättebra. Ja. För jag skulle sticka den här till min sambo. Den här tröjan. Mm. Uh, nu kommer jag inte ihåg den heter. Uh, den men... det stickade eller den? Ja, den jag stickade. Ja, just det. Då hade jag tänkt att köpa det garnet. En Gerard mm. Floyd. Uh... Mm. Men uh, då blev det uh, den vanliga Cascade 220 Jaha. istället. Men, uh, jag jag... Ja, Jag kanske får köpa det nu när jag ska åka dit. Ja, passa på. Ja, verkligen. Men är det några speciella... Eller hur, men hur organiserar du din i stads Har något eh, system? Ja, nu, jag, jag gick igenom den för eh, ett par månader sedan. Mm. Så, och sorterade. Mm. Och gav bort till dagiset som ligger i huset. För mm. det, är, det är ju faktiskt ett väldigt bra sätt att bli av med garn. Mm. Att ge bort till barn så att man kan lura in en till generation. Mm. Till, <laughs> till stickning men då sorterar jag faktiskt upp det på bruksgan mm. och fingarn okay. och finggarnet då det, det är liksom det här som jag verkligen har köpt för att jag tycker så mycket om garnet mm. och brugsgarnet är sånt som till exempel eh, tvåtrådig kampes. liksom mm. de här eh, ja, jag till vantar, till exempel, jag har lite norskt garn till exempel, fi, rauma finull, Sånt där. Det är mm. Så det har jag sorterat upp i. Fast tyvärr så börjar fin <laughs> finlådan, den, den är börjar inkräkta lite nu på brukslådan. <laughs> så ja, nej jag får sticka fort. Hur tänker du när du köper garn? Äh, ja... Alltså fram till, eller för ungefär ett år sedan så var jag faktiskt en sån person som inte hade någon stash alls i princip. Utan jag köpte, jag hittade ett mönster och så köpt, gick jag och köpte garn till det. Och så stickade jag det. Däremot så kanske jag hade två projekt som jag köpte garn till samtidigt och stickade parallellt eller så. Mm. Um, men sen så, så börjar man ju fastna mer och mer och sådär och... Det som jag är väldigt svag för, som vi pratade om innan, det är just det här med resor. Att man, man, man hittar garn som man inte hittat innan och sådär. Mm. Ehm, och även till exempel när man gör ja, men utflykter eller ja, men vi åker till ett tankofta. Då passar man, det är inte så lätt att åka dit. och passar man på så köper man liksom, och med det fina garnet som hon har. och Man, man, man väljer några nystan och sådär. Ja, man vet inte när man åker dit nästa gång. Nej. <laughs> Men sen så tänker jag väl lite som du också det här att när man, när man väl hittar garn ja, men kanske på utförsäljning eller något sånt där som man ändå vill ha och tänker man liksom, okej okay, men vad ska jag sticka av det här? Mm. Hur många här behöver jag? Um, är det ett koftgarn eller är det ett eller vill jag bara sticka en mössa liksom? Mm. Så sånt brukar jag tänka på också när jag köper och nu som sagt så har jag ju en en worth of stash <laughs> den har växt sig stark på ett år Ja, det gör ju det. Ja. Men alltså, garner inspirerar ju också att man har garner hemma. Absolut. Jag vet när jag var Mellan och flyttade hit från mm. Arendal. Jag var liksom mellan Arendal och Göteborg. Och vi hade flyttat en del saker hit och en del saker var i Göteborg. Bland annat allt garn. Och jag tyckte det var så jobbigt. Och, för jag blev liksom rastlös och inte vet vad jag skulle sticka för någonting och så att till slut så gick jag och köpte garn istället. Mm. Hade jag varit hemma så hade jag haft det, då kan man bara gå och ta det. Jag tycker om att kunna bestämma mig på en dag bara att nu ska jag mm. sticka en tröja. Ja, och sen kan jag tycka att det är kul också när man liksom, om man, man sitter där framför Ravelry och så bara, shit den här tröjan var det jättefint. Och så bara, mm. Men, det där garnet som jag har i, i stashen som jag vann på garnlotteri förra året, det passar ju helt perfekt. Ja, det är jättekul. Mm. Men har du några speciella garner som du är svag för oss Nu du känner så här att åh, alltså när du ser det på utförsäljning, då är det liksom <går> det är svårt att hålla fingrarna <går> uh, I Men, alltså, Jag går ganska mycket på färg. Mm. Starka färger. Och sen så, jag, går, jag, kan, alltså, jag, jag köper ganska dyra garner. gör mm. faktiskt. Om det inte är de här bruksgalorna. Hur kommer det sig? Alltså dyra, vad, hur menar du? du? menar liksom kvalitet. Ja, de råkar vara dyra. <laughs> Men det är det jag, jag tycker om också. De här amerikanska garnet till exempel. Mm. Jag tycker att de är ju spunna på ett speciellt sätt. Och jag tycker om det. Liksom. Och det finns faktiskt dåligt med svenska motsvarigheter. Till de med Madeleine Tors till exempel. Ja. Och man är ett garn som jag verkligen, verkligen Ja, jag med. Och det är liksom fina färger. Jättefint spunnet. Mm. Och Bra ja, kvalitet. Ja. Så. Och visst, jag hade jättegärna inte haft en så. Man, alltså stickning kan man göra till hur dyrt man vill. Mm. Om man säger så. Det, men jag tycker om det. Och, och sen, jag njuter av att sticka i de garnen också. Absolut. Och det Sen kan, tycker jag jättemycket om... Alltså jag blir jätteglad om jag stickat någonting och... Åh, det här kostar ju bara... Ja, jättelite. Då blir jag ju jätteglad också. Mm -hmm. Absolut. Mm. Jag håller med om... Alltså oftast är det ju en viss känsla också. Att sticka i... Alltså vissa garnar... Jag, jag är ingen garnsnobbe på det sättet. Alltså min, som sagt, min mekkoklänning stickade jag i... Bomull från Stoff och Stil som kostar 80 kronor totalt. Som jag känner på i en men när man, alltså till exempel Madeleine Tors, det är en speciell känsla att sticka i. Mm. Och den kanske myrkoftan som jag sticker nu, den är helt underbar att sticka. Och det var inte det garnet där jättefasligt ut ändå. Nej. Så att, äh, ja. Men, och sen så tänker jag mycket så här att, liksom, jag vill inte ha en kofta på mig i akryl, till exempel. Nej. Alltså, om jag, om jag ska lägga ner så mycket tid på att sticka någonting, då skulle det vara något som jag verkligen vill använda. Och något som jag kan använda länge, som jag kommer liksom... Ja, trivas i länge. Mm. Och därför tycker jag att det kan vara värt att satsa på kvalitet också. Absolut. Mm. Om, de ska ju ändå tåla en hel del. Mm. För tycker man om en sån här, Om det är en riktig favoritkofta. Mm. Som Minna nok till exempel. Den använder jag. Den drar jag på mig när jag tycker att det är kyligt inne. Jag har på mig den under en jacka. Om, om jag bara behöver bli lite varmare. Jag använder den flera gånger i veckan. Och det, och det syns inte på den. Och nu, alltså, Cascade är inget dyrt garn Nej det är, inte. det är det ju inte Men Det är bra kvalitet mm. Och Ja, vad jag har hört Det pratas om innan Om andra, eller till exempel Drops karisma till exempel Att det noppar jättemycket Jag tror det var drops karisma Som han pratade om Och det, alltså, Jag hade varit jätteledsen om jag hade lagt ner Jättemycket tid Och det sen mm. noppade sönder och Ja, det, alltså, det kan vara så olika också från färg till färg. och liksom gar, mm. alltså, Jag har stickat både min myrtelkofta och min ballerina till exempel i Semilla. Mm. Och myrtelkoftan, det var den första koftan som jag egentligen sticka Och den är jättefin, den har inte noppat alls. Men mm. däremot den ballerina, den är så söndernappad Så att det är liksom inte kul att använda den längre. Nej. Har du stickat dem på olika st storlekar på stickorna? Eh, Jättefint. Ja, jag tror myntel på fyra och den andra på tre och en halv. Så det var inte jättestor skillnad ändå. Men det borde ju vara tvärtom då. För jag hörde att ju tätare man stickade, ju mindre noppade. Okay. Men jag hörde om semilla också, att det är hopplöst. Det enda jag har stickat i semilla är min... Nu kommer jag inte ihåg vad tröjan heter. Men jag kan länka den sen. Nej, det är den här som har ett stort spetsmönster på fram till och bak till. Man gör som två stycken fyrkanter. Mm. Och den... Mm. Det är från den här danska boken. Eh, mer femininstryck. Nikita heter Nikita, den. Nikita, just det. just det. Och då är det en tråd similla och en tråd kidsilk. Men mm. den, den klarar sig väldigt bra tror jag för att, då tror jag kidsilken binder ihop garnet lite. Mm. Så att det inte noppar. Ibland blir det så här, man kan liksom plocka bort stora sjok istället. Men det är mm. inte de här små nopporna. Nej. Mm. Och det är bra. Det är alltså så här, visst som sagt som, det handlar inte om bara om dyra garner eller att det måste vara något visst märke på garnet eller så utan för mig handlar det mycket om att jag vill kunna lägga liksom, lägger man ner så mycket tid på att sticka någonting då vill jag använda det ofta och länge. Mm. Helt enkelt. Absolut. Ja. Ja, kvalitet då har ni jag vill svaga för och ja, Dyrt eller billigt? Ja. Ska vi gå vidare med våra Ravelry favoriter för den här veckan? Det gör vi. Ja, då är det alltså dags för veckans Ravelry-favoriter. Eh, och temat den här veckan är eh, stashbusting- eller saker vi hellre sticker här än att göra klart våra UFO. <laughs> eller saker som tenderar att bli ett ufo. Exakt. <laughs> det blir någon mix. Här, exakt. <laughs> eh, men eh, Maria, kan inte du ta din första favorit? Ja, den heter Molly Flowers. Mm. som är, det är inte stickat, det är virkat. Men det virkade små puffiga blommor. Mm. Och jag har börjat att testa att göra någon någon gång. Och man kan ha dem till dekoration, sätta på hårspännen eller göra som diadem. Eller jag har sett hela kuddar med dem. Så man sätter ihop dem så här. Eh, och sen, och väskor, allt möjligt som folk har gjort dem de är jättefina. Och det är en som heter Britte Reed. Ja. Något sånt. <laughs> hon kallas också Roman Sock. Och jag vet att jag har varit inne på hennes hemsida någon gång. Hon har jättefina amigurumi mönster och sånt. Det är hon som har gjort den om du vet den här lilla lilla, lilla stickväskan som ser ut som ett ekollon? Nej. Har du inte sett det? Nej. Det är hon. och det är gratis. Ja. Och man kan ju använda precis vilket man vill till det här. Och bara anpassa virknålen till det. Och så kan man bara göra hur många blommor som helst. Oh, så vi tänker att det är ett riktigt sånt projekt och helt enkelt. Ja, och kan det bli ett uff också. Om man får för sig att göra en filter. <här> <här> <här> <här> det är sant. <här> Vad har du för någon då? Min första heter Aquaphobia Socks. Och de är gjorda av en tjej som heter Crystal Flanagan. Och det är ett sockermönster för melnerat garn eh, med lyfta maskor. Så varannan maska är liksom slätstickad och varannan är lyft. Mm. Så det blir en väldigt häftig effekt. Så är det blir såhär vävt. Ja, exakt. Oh. Mm. Eh, och de är gratis på Bravelry. Eh, och jag har ett eh, garn som heter eh, Schöller en Stahl eh, Fortissima Colori. Som är ett sånt riktigt eh, färgsprakande melnerat sockgarn som jag eh, typ inte har någon aning om vad jag ska göra med. Mm. Så då tänkte jag att det hade varit en väldigt bra match faktiskt. Mm. Så jag vet det är mitt första tips. Jättebra. Mm. Mitt andra tips är inspira kaul. Ja. Och den är så himla fin tycker jag. Mm. Det är då en kaul. En ganska stor halskrage. Mm. Är det. Som är stickad i två stycken olika garner. Eller... Eller ännu fler då. Men det är en gradient och så någon solid och sådär. Så, där. så mm. det är ett mönster som... Jag tror även att... Är det inte rätt att avviga maskor också i den? Jo, eh, de ridgesen är ju typ avviga. Mm. Ja, den är så himla snygg. Och varje gång jag ser ett sådant projekt så tänker jag... så där hade jag aldrig fått till det. Så hade jag aldrig lyckats matcha färgerna. Men de är så himla fina. Jättefinna. Ja, och personen som har gjort detta heter Grafika. Och det är gratis men det finns även en e-bok som man kan få en massa inspiration ifrån som man kan ladda ner som också är gratis och det finns videotutorials eh, video som man kan titta på. Mm. Och det är väldigt många som har gjort den här i antingen Nororgan eller Drops Delight eller Drops Alpaca och Kauni. Bra tips för alla de där miljöregangerna. Ja, och en som ni måste titta på, det är en som heter Inugu. Hon är svensk. Jag tror att det är en hon i alla fall. Jag tror det. Som har gjort en som hon kallar för Afrika. Och den är helt fantastisk. Det är den finaste av alla. Och Hon har lagt till en estniskt fläta på den. Och Den är gjord i dropsalpacka och fyra olika dropsdelite. Helt fantastisk. Det helt Så det var mitt... Tips nummer två. Här är tips. Mm. Eh, mitt tips nummer två. Det är en, eh, ett linne med breda axelband. Som heter Frost Flowers Top. Eh, och den är gjord av ett eh, smeknamn. Som heter Lanca Comero. Eh, det framgår inte vad designen heter. Men Lankacomero. Och det är liksom ett linne. Det är ett spetsmönster över hela toppen. Som ser ut som små fjädrar nästan. Eh, och det är verkligen jättefint. Det är en, en tjej som har gjort det i en riktig puderbeige-färg som bara man smälter för. Mm. Och det är också gratis. Det är väldigt generöst tycker jag. Mm. Och det är stickat, originalet är stickat i en worsted-bomull. Eh, Men jag tänker att jag har ju väldigt mycket den här stoff och kvar i olika färger. Att man kunde göra en dubbelt, dubbelt garg och så äh, få till den. Ja, absolut. Det är jättefint. Jag är bara lite valet och kvalit vilken färg jag vill ha. Mm. Satt på en riktigt sån skarp färg eller om jag ska ha en mer, mer tullad. Eh, sån Sen naturbärs? Något sånt kanske. Jag har en jättefin marinblå också. Mm. Som faktiskt är en lite tjockare färg. Så att, eller tjock, tjock, <laughs> tjockare eh, kvalitet. Som uh -huh. jag tror skulle passa att sticka med enkel till mig Ja. Oh. Mm. Så det låter det är intressant Sugen på och väldigt bra som sagt stashbuster mm. Mm. och min nästa heter scrappy lengthwise scarf oh, den är också sett den är fantastisk ja den är jättefin och det är en halsduk som man stickar på tvären eller på längden mm. om man säger så och hon som har gjort den heter Sona Sherman. Och mönstret kostar 2 dollar. Och det, egentligen så är det inte... Det är en guide hur man gör helt enkelt. Mm. Och det här mönstret gör, gör man genom att man stickar en rätt. Och lyfter en med garnet framför mm. arbetet. Och på avsidorna så sticker man en avig och garnet bakom. Så det blir också som en vävd effekt då. Mm. Och eftersom man sticker då en, ett varv i Ny, eller varje varv i en ny färg så blir det ju att de går in i varandra det är jättefint och där är också ett projekt som ni måste kolla in som, av en som heter Mirror Mirror som har gjort en jättefin i Sundara, Sockjarn och Koigu bland annat den är fantastiskt fin och hon, hon kall, kallar den för Missoni faktiskt ah, Ja, så den får ni kolla in Absolut, men vi länkar ju till allting såklart. Ja, som vanligt. <laughs> eh, mitt tredje heter Owl Obsession. Eh, och de, eh, den är gjord av en som heter eh, Marken of the Hat and Eye. Alltså det är också ett smäcknamn. Marken of the Hat and Eye. I. <laughs> I en eh, virkad filt med ugglor. Virkade ugglor. Nej. Jo, den är jättekul. Det är virkade ugglor och så är det virkade cirklar. Och så är det liksom fyrkanter runt omkring dem som liksom väver ihop. Det kan man se till en filt. Ha! Mm. Och det är ett sånt riktigt bra att göra av med restgarn-projekt. alla ugglarna är, ol är olika färg på eh, originalet i alla fall. Och så har de gjort en bit bakgrund. Men här kan man verkligen leka loss och välja precis hur man känner att man eh, vill ha det eller vad man vill göra av med för garn helt enkelt. Men blir det som en mormorsrutfilt ungefär då? Ja, alltså inte, inte riktigt men nästan... Alltså, Idén är ju samma liksom, att man sätter ihop olika men om man ser de här fyrkanterna som är virkade där ugglarna och det sitter i de är mer de står, de står på... på taggarna om man ser. alltså som mm. är som kanter och sen är i varje, varje sån tagg så är det ju det är fyra diamanter som möts kan man säga, då, på olika håll och där är det också en cirkel i de hörnen liksom. Eller så här. Ja. Så den är väldigt speciell i utformningen och ja, väldigt häftigt alltså. Ja. Perfekt liten barnfilt kanske? Ja. ja. Då, min sista, mitt sista tips är också en filt. Den mm. heter Wool Eater Blanket. Oh. Och det är ju bra. Ja. <laughs> Om man vill bli av med sin stash. Ja. Fast det är ju sånt här som också blir ett uff filter ja. Den här filten har ett som ett rommönster Man kan säga att det liknar lite... Det blir nästan lite som en sån här heter musik. Vad heter det sån stickning? Eh, när man stickar sektioner. så alltså visst är det så att man stickar, man börjar i mitten och så stickar man liksom ut, utåt utåt som man likför liksom runt runt runt. Mm. Mm. Fast man virkar det nog. Ja, virkar just det Förlåt. <laughs> Men jag, jag försöker göra en jämförelse här med sån här Ma, man sticker stickar små moduler. Vad heter sån? Stickning. Så Anna har gjort jättemycket. Ja, stickning? Ja. Ja. Den, li den liknar nästan nävestickning fast i virkat och lite mer relief i om man säger så. <laughs> det var långsökt. <laughs> Men hon som har gjort det här mönstret heter Sarah London. Mm. Och den är gjord i solida färger i flera olika färger idag. Så att, om man säger varje, varje varv med romber har en färg. Mm. Men jag kan tänka mig att man skulle kunna göra det här i någon, något, någon gradient också. Just det. Så, och den, det är många som har gjort den i Cascade 220. Och det blir Baby Cash marine. Det låter lite lyxigt, jag kanske. Väldigt <laughs> När jag var på stickläger i Fattigskogen så var det en tjej som heter Ambritt- eh. Rätt och Avig heter hennes blogg mm. Och hon satt och virkade på den här. Väldigt ihärdigt. Okej. Okay. Det är fantastiskt fint. Men shit var den åt gan. Den förtjänar verkligen sitt namn. Ja. Uh -huh. Så det är perfekt när man vill bra med ja, men ullrester eller något sånt där. Ja, precis. Mm. Det hörde jag en Gunhild. Ja. <laughs> Min katt Gunnhild vill gärna vara med och spela in podden. Ja, <laughs> oh, det får <laughs> hon. Hon är, är ingen koja. Hon kan riva den här gången i alla fall. Men det var våra rivalry-favoriter. Ja, jag har en till faktiskt. Och förlåt. Nej, det är ingen förra. <laughs> <laughs> Och det här är en favorit som jag eh, nog kommer lägga upp som nästa projekt. Mm -hmm. Det är en kofta som heter Entangled Wines av Alana Deikos. Ja. Och den är från den här boken Botanical Knits. Som eh, både du och jag har köpt. Så <laughs> både vi... du och jag har pratat om att vi faktiskt ska recensera den då? Ja, men det tycker jag vi får göra. Vi får nog bara sticka lite mer från den först. Ja. Mm, jag har inte stickat någonting från den än. Inte heller. <laughs> men jag har säkert typ fem öronmärkta på eh, Den här koftan i alla fall. Den eh, är slätstickad. Och sen har den... Eh, mönstret är på ärmarna. Och det är liksom fläter som... Eller det är två... Kablar kan man säga som går eh, ut väldigt mycket och sen går de ihop och så krullar de sig och så går de ut igen och så går de ihop och så krullar de sig. Och i det här liksom, hålet när de går ut väldigt mycket där är det ett, ett löv, en lövformation också. Så det är liksom en utstående lövformation, det är inget spets eller så. Eh, och den är så otroligt otroligt fin. Så, mm. eh, jag har för den direkt och jag har faktiskt gått till den. Riktigt lyxigt eh, Det är Madeleine, Madeleine vintage i den färgen som heter fig Som är väldigt brun kastanjefärg. Den är jättefin den bruna. Ja, den är fantastisk. Så att eh, ja, det känner jag att det är en sån grej jag hellre vill lägga upp men och sticka klart mina Ja. Äh. Jag funderar faktiskt om jag kanske ska ta med mig den till Öland. Ja, det hade varit jättebra. Mm. Så att, ja, den kommer nog att sitta på stickorna ganska snart, eller det tror jag nog. Ja, det ser jag fram emot att se. <laughs> du det ingen mer favorit, eller? Nej. <laughs> Då går vi vidare, tycker jag. Ja. Då är det snart dags för sommarens stickevent. Ja, du och jag ska åka på stickläge på Öland. Ja, och det ska bli jättekul. Det ska bli superkul, vi är så tända. Ja, och det är bara två veckor kvar. Ja, och shit, det är så kort? Ja, det är det. Eller jag tänker i alla fall inte jobba mer än en vecka till. <laughs> ja, det ska bli jätteroligt. Verkligen, och det bara komma iväg och träffa en massa garnnördar och ägna sig åt en ja, riktigt garnnörderi själv. Ja, det ska bli jätteroligt. Och träffa en massa rövliga människor. Ja. Har du varit på stickläger innan? Nej, aldrig. Spännande. Ja, det ska bli jättekul. Jag var i skogen förra året och det var verkligen ja, men det var så kul att bara träffa massa underbara, härliga människor och bara ägna sig åt det man tycker är allra bästa. Ja. Jag tror vi gick upp och checka frukost här i åtta-tiden och sen så satt man och sticka typ till halv två på natten innan man gick och dra sig. Gud, vad härligt. Ja. Så att, ja, det ska bli jättekul och tack mm. till Elin för att du ordnar det här. Ja, det verkligen. Det ska bli jättekul att träffa henne också. Jag gud på riktigt liksom. Mm. <laughs> Och du har ju redan sagt vad du tänker ha med dig. Ja, i alla fall förmodligen. så Jag kommer ju ta med mig mer grejer. Men... Ja. Inte, vad, vad har du sen? Jag vet inte. Det är, det, det är svårt. Jag funderar ju på den här -tröjan då. Den kommer ju inte vara klar till dess. Men mm. den kanske är bra just för att då fokuserar man på en sak. Mm. Liksom. och kanske få den färdig mm. men jag skulle nog gärna vilja ha med något mer också ja. jag kommer kom tänka på det nu när du pratar om den här fig mm. för jag har ju faktiskt den i lace som jag ja. har köpt för att sticka och från samma bok som den här den boken förresten är ju fantastisk men sa, samma bok som Nikita finns i, Det mm. heter Cecilia Uh, Mia har stickat den innan. Den, uh, det är som en... Vad ska man säga? Det är som en... En topp kan man säga. En topp, ja. Uh -huh. som med ett spetsmönster som börjar liksom runt halsen kan man säga. Och så går det ner mm. över axlarna. Och sen är den... Den, den har en resår i midjan. Men sån här lite ping, pingvinärm. Mm, den är jättefin. Ja, riktigt fin. Hon har gjort sin i Madeleine Tors lace tror jag också ja. och, och det räcker med ett nystan oh, like perfekt bland mm. härva så och då har jag funderat på om jag antingen ska använda den bruna då mm. för jag tror att det kan bli jättesnyggt med en brun det tror jag också eller så har jag en grön i den här groove den mossgröna åh oh, ja den så att eh, någon av dem... Det kanske hade varit en bra mm, det att tror jag att sticka på. För sen ska, så åker jag på semester. Sen, det kom hem på fredag och så åker jag på söndag. Ja, oh, stressigt. Ja, <laughs> så att jag har redan börjat tänka på tvätt och packning. Och ja, dubbl, dubbla packningar liksom. Uh -huh. eh, och då måste jag ha med mig något bra också. Mm. Och sticka på där. Just det, för där är det ganska varmt också va? Ja, New York kommer nog inte vara... Nådigt i juli Nej. Så det kommer nog vara väldigt varmt Tror jag mm. Men eh, det blir några lite bilturer Och sånt Och då behöver man ju ha en stickning Och flygstickning ja. Så då kan den vara bra också tror Jag för jag tror att om man bara får gjort spetsen För Mia så att den var väldigt jobbig För att det fanns, det fanns Inget eh, diagram till okay. Så då kanske man behöver vara koncentrerad När man gör det mm. Och sen så kanske det är bara Raka spåret sen. Resten. Så kan jag sitta superkoncentrerad på flyget, kanske. <går> <går> sticka på det. är bra att ha med sig olika saker till Öland. Alltså för att jag hade tror jag, fyra projekt i Fattigskogen. Mm. Kanske stickade jag på tre av dem. Men det är ganska bra för att det blir väldigt, väldigt mycket sticktid. Mm. Man behöver olika typer av stickningar. Vissa som bara är ett sånt riktigt prat-social stickning. Och vissa som blir att man får utmana sig själv lite grann mer. Även om det inte får vara för komplicerat. För att, då får man ju sitta i sitt eget lilla hörn. Och... Mm. Så och sen olika. Ja men jag tyckte det var väldigt bra att ha några varv emellan. Mm. Jag tror faktiskt att jag ska ta med mig Eriks tröja som jag har lovat för honom. Ja det är jättebra. För jag ska sticka den nerifrån och upp tänker jag. Så att få tåget ner och bara beta av resåren och släts till på liksom. Så att, det, så att det blir gjort. Alltså det är ett väldigt bra projekt att bara sitta och prata. Ja, ja visst. Fast är... då kan du inte prova. Nej men jag tror ändå att jag får, jag får nog starta den här hemma. Och prova hon, liksom, Så att den är okej i sålen och runt midjan liksom. Och mm. sen bara fortsätta sticka upp. Du får inte... ta ordentliga mått. Mm. Eller så kanske du kan ta med dig en tröja som är han som han tycker om. Ja eller Erik. <laughs> <laughs> Nej då. du får inte ta med dig honom. <laughs> det en frisk <laughs> Ja. Men det går nog bra. Ja, men det är väl en grej jag tänker ta med. Och sen så kanske någon skalstickning eller en sockstickning eller något sånt där också. Jag har inte riktigt bestämt det med, med. Men jag tror att det kommer bli tre grejer i alla fall. Ja. Jag längtar faktiskt lite efter att sticka en skal, För det ja. har inte jag gjort sen i vintras. Oh, nej, inte jag heller. Ja, jo, nej, inte jag heller. Solution var sista, senaste. Ja. Oh. Ja. det saknar jag faktiskt. Mm. Osh, jag känner redan att min packning börjar bli väldigt, väldigt stor och tung. Så kanske det kommer kanske, hända så, säg så eventuellt. Möjligen att man köper lite garn där Ja, man är ju på resa. <laughs> Plus att vi ska på garnsafari. Ja, det låter... Spännande. Ja, Sp dyrt. <laughs> <laughs> Både och kanske. Ja. Men annars då, vad ska du göra i veckan? Ähm, I veckan ska jag... Jag har, faktiskt, jag har faktiskt inga planer. Ja, vi funderar lite på att åka upp till Hunnebostrand i helgen. Mm. Det har vi inte bestämt än. Det beror lite på. Mm. Men annars så händer det inte så mycket. Faktiskt. Nej, nej. Vad tråkigt jag lätt nu. <laughs> Men så är det. Bara <laughs> ta det lite lugnt innan all semester. Ja, precis. <laughs> jo, det är ganska mycket så här på jobbet nu också. Innan man, ja. När man vet att man ska gå om en och en, och en halv vecka. Så. Vad ska du göra? Ja, eh, på lördag så börjar ju Tordeflys som vi pratade om i förra avsnittet. Ja, just det. Mm, så att, eh, det ska bli kul. Så på lördag så ska jag sätta mig och verkligen spinna. Eh, så jag hoppas att eh, om du inte åker på Tunebo strand, att du kanske vill komma hit så vi kan ha lite stick. Ja, ja, det vill jag jättegärna göra. Ja. Men eh, vi får se helt enkelt hur det blir. Ja. Så annars är det min plan för lördag att eh, ja, maratonspinna med mig själv i alla fall. <laughs> och sen ska jag försöka träffa lite arbetskollegor också på, på lördag kväll. Okej. Okay. Ja, äta lite middag och sådär. Ja. Annars har vi väl inte så jättemycket planer. Sen är det mer, sen är det jobba en vecka till innan, oh, eh, innan Öland helt enkelt. Ja, precis. Jo, precis. Nu kan jag på att jag och Erik är min pojke Sälja på Loppis nästa lördag. Och vad kul. Mm. Inte denna lördag som kommer jag, men nästa lördag. Det är <laughs> jag har gjort det några gånger innan. Eh, inte han och jag är ihop. Men, men jag har gjort det själv. Eh, och eh, det är lite sådär att man måste glömma bort hur jobbet det var innan man gör det nästa gång. <laughs> det är ganska påfrestande faktiskt. Eh, där folk står och ja, vill pruta och dra ens grejer och sådär. Ja. Men jag tycker det är väldigt... Eh, alltså jag gillar tanken att, eh, med återbruk och att saker kommer till ett bättre ställe. Och Sen tycker jag att det är skönt att rensa hemma. Mm. Men brukar... nu är det så att det är det så, så fullt så att om man öppnar den där så möts man bara av en vägg. Mm. Då är det dags. Ja. Det men men äh, säljer du även saker som du har gjort? Nej. Att... Nej. Inte egenstickade saker och sånt. Nej. Nej. Det är så fint. Ja, jag, jag är så dålig på att liksom, sätta ett pris på sånt. Ja, och det är inte rätt forum heller, oftast på Loppis. Det var någon gång som jag sålde, det var ganska länge sedan som jag försökte sälja lite, säg, hemmagjorda smycken och sånt. På mm. Loppis förväntar sig folk att det bara ska vara billigt ja. och ingen skulle betala mer än ja, men, en 20 för ett hemmagjort smycke och det kändes det så här liksom, att nej, det är inte rätt forum helt enkelt för Nej, så här, så här. folk vill bara fynda Ja, exakt. Och jag älskar det också. jag älskar gå på Loppis och fynda mm. <laughs> Så jo. att jag förstår ej, sen vill går gå på hantmärksmarknad också. Men då är man i ett annat mod liksom. Mm. Ja. Och jag älskar faktiskt också att gå på loppis. Det måste ja. jag säga nu eftersom Emma och Anna sa att alla vi tycker om att gå på loppis men Maria gör nog inte det. Så då måste ja. jag ju dementera det nu. Att det jag, jag visste det. nu när det är sommar så finns det väldigt mycket bra loppisar så vi kanske ska passa på att ta en loppisrunda någon Ja det borde vi. Absolut. Vi ja. Men det var väl nästan allt för den här gången. Ja, det tycker jag. Och hoppas att ni tyckte att det var jättekul att lyssna på oss den här veckan också. Ja, och att ni har stått ut med att ljudet kanske varit lite annorlunda idag. Ja. Men det är jättebra att vi ändå kan spela in på varsitt håll. Absolut, och det kommer ju göra att vi alltid kan få ut ett avsnitt i tid. Mm. Ja. Vi vill ju hålla det här med att sända ett avsnitt varje vecka. Ja, och det är så himla kul att sända också. Och det är så himla kul att ni lyssnar och... Ja, att ni liksom visar upp era färdiga projekt på i gruppen och sådär. Ja, det är jätteroligt. Mm. och glöm inte gå bort och gå in och kolla i show notesen också för förra veckans vinnare som vann den här fina eh, silkehankin silk som Anna lottade ut. Så det var väl allt för den här gången? Ja, ni får ha en jättehärlig vecka så hörs vi igen nästa gång helt enkelt. Ja, hejdå! då.